وأشهد أن محمدًا أمره ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Rabb aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali Allah tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul-Nya Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT nimpahkan kepada beliau keluarga beliau para sahabat beliau dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jama' Umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi serta para mukimin. Semoga Allah Swt menetapkan hati kita di atas agamanya dan senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, kepada kita membimbing kita kepada jalan yang lurus, menjauhkan kita dari kesesatan dan semoga Allah Swt memasukkan kita ke dalam surganya. Dan menjauhkan kita dari nerakanya Ini adalah majlis yang ke-9 Dari pembahasan kita Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al rahimahullah, Seorang ulama yang meninggal Pada tahun 321 Hijriah Meninggal pada tahun 321 Hijriah Berisi tentang Akidah Islamiyah Yang merupakan Ilmu yang paling penting di dalam agama Lebih penting daripada Ibadah Lebih penting daripada Muamalah Lebih penting daripada Akhlak Bahkan kebaikan ibadah seseorang, kebaikan muamalah seseorang, kebaikan akhlak seseorang Ini bergantung pada baik tidaknya akidah seseorang Apabila akidahnya kokoh Akidahnya kuat Dan akidahnya adalah akidah yang benar Yang Islamiah, Maka akan berbuah dengan buah yang indah dan banyak akhlaknya akan menjadi baik ibadahnya akan menjadi baik muamalahnya akan menjadi baik dan sebaliknya apabila akidah seseorang rusak melenceng menyimpang dari jalan yang lurus maka akan membuahkan hasil yang tidak baik akan membuangkan ibadah yang tidak baik, akhlak yang jelek, muamalah yang tidak baik kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara kayfa darama Allah mathalan, kalimatan thayyibah kashajaratin thayyibah, asluha thabitun wa far'uha fisamaa'." toti hukullah kullaha kulla heenin bi idni al amthala lin nasi la annahum yatadhakkarun apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan membuat sebuah permisalan yaitu pohon yang bagus pohon yang thayyibah Membuat permisalan kalimat yang bagus Kalimat tayyibah Kasyajaratin tayyibah Permisalannya adalah seperti Pohon yang baik Kalimat yang bagus Di sini adalah kalimat la ilaha illallah Dia adalah kalimatul tayyibah Yaitu kalimat la ilaha illallah Diumpamakan Seperti pohon yang bagus Asluha Thabitun yang memiliki akar yang kokoh Dan dia memiliki cabang yang menjulang ke atas Ini adalah permisalan dari Kalimat La ilaha ilallah yang menghunjam Menancap pada diri seseorang Sehingga memiliki akidah yang kokoh di dalam hatinya Maka itu seperti seperti pohon yang memiliki akar yang kuat. Tukti upulaha kullahinin bi idnirobihah maka pohon tersebut akan membuahkan hasil setiap waktunya dengan izin Allah Azza Wajalla. Demikianlah Allah Swt membuat permisalan bagi manusia supaya mereka ingat. Ini adalah permisalan. Kalimat tayyibah, kalimat la ilaha illallah yang merupakan inti dari aqidah Islamiah. Oleh karena itu kita senantiasa dan kita berusaha untuk sabar dan juga musabarah. Mengajarkan dan belajar aqidah Islamiah. Karena dengan demikian bisa baik ibadah kita, bisa baik akhlak kita. Dan diantara kitab aqidah yang dinasihatkan oleh para ulama untuk dipelajari Adalah kitab yang sedang kita pelajari ini Yang dikenal dengan al-aqidah, al-tahawiyah Yang telah diterima oleh seluruh madhab Diterima oleh seluruh madhab Baik madhab Abu Hanifah Madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad Masing-masing dari mereka menerima dan mempelajari akidah tahawiyahin. Dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh kaum Muslimin. Mereka memiliki akidah yang satu. Karena akidah para imam yang empat. Dari mulai Imam Abu Hanifah, sampai Imam Ahmad dan juga Imam-imam yang lain. Akidah mereka adalah akidah yang satu berdasarkan Al-Quran. Hadis-hadis Rasulullah SAW Dengan pemahaman para sahabat Terkadang mereka berbeda Di dalam masalah fikih. Apakah ini hukumnya wajib Apakah ini hukumnya mustahab Apakah ini, ini, ini, ini, ini sampai haram Atau dia diperbolehkan Dalam masalah fikih, Dalam masalah Hiztihadiyah mereka kadang berbeda atau sering berbeda Tetapi dalam masalah akidah Maka mereka memiliki akidah yang Satu yaitu akidah Al-Sunnah wal-Jamaah Oleh kena itu orang yang mengaku Bermadhab Abu Hanifah maka Makanlah dia mengambil Akidah yang dimiliki oleh Al-Imam Abu Hanifah Orang yang mengaku memiliki Mazhab Imam Syafi'i Maka adalah dia mengambil Akidah yang dimiliki oleh Imam Al-Shafi'i Demikian pula orang yang mengaku Bermadab Maliki Maka adalah dia mengambil akidahnya Imam Malik Karena akidah mereka Yaitu para Imam Adalah akidah yang satu Nah disana ada Beberapa karangan, beberapa kitab Yang isinya mengumpulkan Akidah para Imam yang empat Mulai dari al mulai dari asma wa sifat, mulai dari kenabian dan seterusnya. Yang menunjukkan bahasanya para imam yang empat mereka memilih atau mereka memiliki akidah yang yang satu yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka katakan wa inna Muhammadan 'abduhu al-Mustafa wa nabiyuhu al-Mustaba. Wahyu Rasulullah Al Murtala beliau mengatakan, Rahmatullah di dalam kitabnya di antara keyakinan Ahlu Sunnah bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah yang terpilih dan beliau adalah nabinya yang terkhususkan. Dan bahasanya beliau adalah Rasulnya yang diridhai. Inna Muhammadan abduhu Mustafa, wa nabiyyuhu Mustafa, wa rasuluhu al-Murtaza. Inilah agak yakinan ahlu sunnah wal Jamaah. Bahasanya Muhammad adalah hamba Allah yang terpilih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang abdun, seorang hamba Dan kalau kita meyakini bahasanya beliau adalah seorang hamba Berarti beliau bukan Tuhan yang, di, yang disembah atau yang berhak untuk disembah Artinya hamba Dia menyembah kepada Allah SWT Bukan disembah Wa inna muhammadan dan sesungguhnya Muhammad Dan ini adalah keyakinan kita Beliau adalah seorang Abdullah, beliau adalah seorang Hamba Allah Bukan seorang Tuhan Dan bukan seorang manusia Yang memiliki sifat-sifat ketuhanan Beliau adalah seorang hamba Yang tugasnya adalah Menyembah kepada Allah SWT Beribadah kepada Allah SWT Dan tingkat ubudiyah Atau tingkat kehambaan ini adalah gelar yang tinggi di dalam agama Islam. Gelar yang tinggi di dalam agama Islam apabila seseorang digelari sebagai seorang hamba Allah azza wajalla. Semakin tinggi obedi yang seseorang kepada Allah, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah azza wajalla. Semakin dia merendahkan dirinya kepada Allah, diiringi dengan rasa cinta kepada Allah Azza Wajalla, maka akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT mencifati nabinya dengan hamba. Bahwa beliau adalah seorang hamba Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT ketika menceritakan istirahatnya Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, Subhanallahalladhi Asra bi'abdhih, lainan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad SAW. Allah mensifati beliau sebagai seorang Hamba sebagai seorang Abdul Dan ini ketika Allah menceritakan Sebuah peristiwa yang dahsyat, Sebuah peristiwa yang besar Iaitu diisrakkannya beliau S.A.W Dijalankannya beliau di malam hari Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Disifati sebagai seorang hamba Dan Allah S.A.W mengatakan Wa annahu lamma Kama abadullahi ya bahwa انه لما قام عبد الله dan sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri dalam keadaan dia berdoa kepadanya dan di sini Allah SWT mensifati nabinya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali lagi sebagai seorang hamba ketika hambanya berdiri dalam keadaan berdoa kepada Allah azza wajalla sifat yang tinggi dan gelar yang sangat mulia Dimiliki oleh seorang hamba, yaitu sifat obdul yang sifat kehambaan kepada Allah Azza Wajalla. Kalau kita meyakini beliau adalah seorang hamba, berarti tidak boleh kita menyembah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh kita yakini bahasanya beliau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Tidak boleh kita meyakini bahasanya beliau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam "La tutruni kama atratin Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun fa qulu wa rasuluh." Janganlah kalian itu wahai kaum muslimin berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Janganlah kalian Berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani Berlebih-lebihan ketika memuji kepada Isa ibn Maria Innama anna abdun Sesungguhnya aku adalah seorang Hamba Fakulu maka dalam kalian katakan Abdullahi wa rasuluh Bahwasanya aku adalah hamba Allah dan juga Rasul Ini adalah penjelasan dari Nabi SAW Melarang kaum muslimin untuk berlebih-lebihan kepada beliau s.a.w. Di antara, di antara contoh berlebih-lebihan yang tersebar dan mungkin dibaca oleh sebagian. Adalah mencifati Rasulullah s.a.w. bahasanya beliau mengetahui perkara yang gaib. Atau meyakini bahasanya dunia dan juga akhirat Ini adalah bagian dari kedermawanan Rasulullah SAW Sebagaimana diucapkan Di dalam sebagian syair Mali man aludhu bihi siwak Indahululi al-hadithi al-amani Wa inna min judika dunia mudharrataha وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ wal qalami. Dia mengatakan di dalam syairnya Ingin memuji Rasulullah SAW Ingin memuji Rasulullah SAW Dia mengatakan Siapakah yang aku berlindung kepadanya selain dirimu Siapakah yang aku berlindung kepadanya selain dirimu Yaitu Wahai Rasulullah Ketika terjadi musibah yang Menyeluruh. Dia mengatakan tidak ada tempat untuk berlindung kecuali kepada Rasulullah SAW. Ketika terjadi musibah yang menyeluruh. Dan ini adalah berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Seorang Muslim berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah ketika terjadi musibah. Wa ayyamsasallahu bidurr in fala kashifa lahu illa hu wa ayyamsasallahu bidurr in fala kashifa lahu illa hu apabila Allah SWT wa menimpakan kepada kamu mudharat musibah maka tidak akan ada yang bisa mengangkat musibah tersebut kecuali dia kecuali Allah wa ay yuriduka bkhairin bkhairin fala radda li dan apabila Allah Swt menginginkan kebaikan bagi kamu, maka tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan tersebut. Dan Allah Swt mengatakan Ammayyubiul Mutlara Idahdaah Bayakshifusu Siapakah yang menjawab orang yang sedang dalam keadaan kesusahan dan juga menyingkap kesusahan yang dia miliki? Manitulkan bahasanya yang menyingkap musibah, yang mengangkat musibah adalah Allah. Bagaimana seseorang mengatakan, Ma'liman alu dubihi siwat, Indahulilhaditilaman. Siapakah tempat aku berlindung kecuali kepada dirimu, yaitu Rasulullah? Ketika terjadi musibah yang merata, ingin mencintai dan ingin memuji Rasulullah SAW, tetapi berlebihan. Sehingga mensifati beliau dengan sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Kemudian dia mengatakan, Wa inna menjudikan dunia bolnorataha. Dan sesungguhnya di antara kedermaunanmu, ya Rasulullah, adalah dunia dan juga akhirat. Sesungguhnya di antara kedermaunanmu adalah dunia dan juga akhirat. Jadi meyakini bahasnya dunia dan akhirat ini adalah bagian dari anugerah dan juga kedermawanan Rasulullah SAW. Padahal Allah Swt. Maha katakan, Wa inna lalafirota wal ula. Dan sesungguhnya milik kami akhirat dan juga dunia. Sesungguhnya milik kami akhirat dan juga dunia. Dunia dan juga akhirat adalah milik Allah Azza Wajalla. Bagaimana seorang Muslim? Ridha dan mengatakan bahasanya dunia dan akhirat adalah kedermawanan dari Rasulullah SAW. Ini namanya hulu. Kemudian dia mengatakan, "Wahmin ulum kita ilman lauhi wal qalami". Dan diantara ilmu mu wahai Rasulullah adalah ilmu al qalam, yaitu ilmu pena dan apa yang ada di dalam lauh, yaitu di dalam laukul makhluk. Artinya dia meyakini bahasanya Rasulullah SAW. Beliau mengetahui apa yang ada di dalam Lauhul Mahfudz semuanya. Padahal dhalalul mahfudz di dalamnya ada segala sesuatu. Termasuk yang terjadi di masa yang akan datang, terjadi di masa lalu. Siapakah penduduk neraka, siapakah penduduk surga? Itu semua yang mengetahui adalah Allah Azza wa Jalla. Termasuk ilmu gaib, yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia meyakini? Bahawasanya Rasulullah SAW Beliau juga mengetahui Apa yang ada di dalam Lawhal Mahfud Ini dinamakan dengan berlebih-lebihan Hulu kepada Rasulullah SAW Padahal kita sering Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Wa anna muhammadan Abduhu wa rasul Kita sering mengucapkan Persaksian bahawasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasul ini kalau kita yakin dan bersaksi beliau adalah seorang hamba, berarti jangan kita yakini beliau adalah seorang tuhan dan jangan kita yakini bahasanya beliau memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ini adalah pesan dari Nabi SAW sebagaimana kita sebutkan hadisnya, "La tutruni kama atratin nasara Ibnu Maryam." Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Nabi Isa Ibnu Maryam. Saking cintanya mereka kepada Nabi Isa AS. Dan melihat mu'jizat yang banyak yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga mereka mensifati beliau dengan berlebihan. Mengatakan bahasanya Isa adalah anak Allah. Dan ada sebagian aliran mereka mengatakan Isa adalah Allah. Dan ini adalah berlebihan kepada orang yang soleh. Berlebihan kepada orang yang soleh. Dan syirik yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Setelah sebelumnya bersing Tidak ada kesyirikan Sebabnya adalah berlebih-lebihan Kepada orang yang soleh Sebabnya adalah berlebih-lebihan Kepada orang yang soleh Di, di sinilah atau lewat jalan inilah syaitan Pertama kali menjerumuskan manusia Dan mengajak mereka untuk menyekutukan Allah Azza Wajalla. Mereka Membungkus Kesyirikan dengan alasan Kecintaan kepada orang yang soleh Membungkus keserikatan dibungkus dengan sesuatu yang indah yaitu cinta kepada orang yang orang yang saleh dan ini kisahnya ada di zaman Nabi Nuh alaihi salam sebelumnya ketika Sepuluh generasi setelah diturunkannya Nabi Adam alaihi salam ke permukaan bumi seluruh manusia berada di atas tauhid tidak ada di antara mereka yang menyembah kepada selain Allah azza wajalla dan setan terus berusaha bagaimana Menjadikan manusia kufur kepada Allah nasu Dahulu manusia adalah umat yang satu Mereka berakidah dengan akidah yang satu Di atas tauhid, di atas akidah yang sahih Bagaimana terjadi kesyirikan? Di zaman Nabi Nuh A.S Ada lima orang yang soleh ada lima orang yang soleh Dikenal dengan kesolehannya Yang Allah sebutkan namanya Di dalam surat Nuh Ketika mereka meninggal dunia Maka kaumnya Yang sangat mencintai orang-orang tersebut Orang-orang soleh tersebut Mereka dibisiki oleh syaitan Dibisiki oleh syaitan Dan mengatakan Tidaklah kalian membuat Yaitu membuat patung-patung Kemudian kalian pasang patung-patung tersebut Di tempat majlis kalian Dalam kalian memasang patung-patung tersebut Di majlis-majlis kalian Di tempat di mana kalian saling berkumpul Satu dengan yang lain Tujuannya apa? Syaitan membisiki tujuannya adalah baik Yaitu supaya kalian ketika mengingat Dan melihat patung-patung tersebut Kalian ingat si Fulang bahawa dia dulu adalah ahli sholat Si Fulang dia dulu ahli berpuasa Si Fulang sedang bersadatoh Ketika kalian mengingat orang-orang sholat tersebut Maka tergerak hati kalian untuk beramal sholat Bersemangat kembali untuk melakukan amal sholat Akhirnya mereka memasang patung-patung di majlis mereka Kemudian generasi ini lama kelamaan hilang dan juga punah maka datanglah setan kembali dan membisikkan kepada generasi yang setelahnya dan mengatakan bahwasanya bapak moyang kalian nenek moyang kalian dahulu membuat patung-patung ini tujuannya adalah untuk disembah dan berdoa kepada patung-patung tersebut. Akhirnya mulailah terjadi penyebaran kepada orang-orang yang soleh Kemudian Allah Swt mengutus Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada kaumnya, mengingatkan kepada kaumnya bahasanya adalah termasuk perbuatan syirik. Meskipun yang kalian sembah adalah orang yang soleh, tapi ini sudah menyebab kepada selain Allah Azza Wajalla. Kemudian beliau berdakwah siang dan malam selama kurang dari seribu tahun, mengingatkan kaumnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Laqad arsalna Nuha ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan sungguh kami telah mengutus rasul kepada uh, Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sembahlah hanya kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah oleh kalian kecuali Dia." Mengajak umatnya untuk bertauhid kembali kepada tauhid, meninggalkan Sesuatu yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah. Inilah dakwah Nabi Muhammad SAW dan sejarah penyembahan kepada orang-orang yang soleh. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang pertama kali terjadi di permukaan bumi berupa ke syirika. Sebabnya adalah karena wuluh dan berlebihan kepada orang yang soleh. Boleh mengatakan wa inna Muhammadan abduhu. Kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Kalau hamba berarti tidak boleh disembah dan tidak boleh kita mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan. Al-Mustafa Beliau adalah hamba Allah yang terpilih. Beliau adalah hamba Allah yang terpilih. Beliau adalah pilihan di antara pilihan. Dan ini diambil dari Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan Inna Allah as ashtafa kinanatan min waladi Ismail washtafa Quraishan min kinanah washtafa washtafa Bani Hashim min kinanah washtafa Quraishan Inna Allah ashtafa Kinanatan min walad min waladi Ismail Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail Dari sekian banyak Keturunan Nabi Ismail AS Maka Allah SWT memilih Kinanah Waslava Qurayshan min Kinanah Kemudian Allah SWT memilih Quraysh dari Kinanah dari sekian banyak keturunan Kinana, maka Allah Swt memilih Quraisy di antara sekian banyak Kobila Kobila Kinana. Kemudian beliau mengatakan, Was Tofabani Hashim min Quraisy. Kemudian Allah Swt memilih di antara orang-orang Quraisy bani Hashim. Di sana ada bani Fulan, ada bani Kulan, ada bani Fulan. Allah Swt memilih bani Hashim di antara orang-orang Quraisy. Kemudian beliau beliauﷺ mengatakan was-tofani min bani Hashim dan Allah swt memilihku dari sekian banyak keturunan Hashim. Allah swt memilihku dari sekian banyak keturunan Hashim dari bani Hashim. Ini menunjukkan bahasanya beliauﷺ adalah pilihan di atas pilihan. Allah swt memilih di antara manusia. Yang terbaik adalah keturunan Ismail. Dan di antara keturunan Ismail dipilih yang terbaik yaitu Kinanah. Dan di antara Kinanah dipilih yang terbaik yaitu Quraisy. Dan di antara Quraisy dipilih yang terbaik yaitu Bani Hashim Dan di antara Bani Hashim dipilih yang terbaik di antara mereka yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan Abduhu al Mustafa beliau adalah hamba Allah yang terpilih pilihan di atas pilihan dan Allah swt mengatakan Allah Ya Mustofi min al malaikatirusulan wa min al nas sesungguhnya Allah swt telah memilih rasul-rasul dari kalangan malaikat dan juga dari manusia wa nabiyyuhu al mujtaba dan beliau saw adalah nabinya yang al-mustaba yang dimaksud dengan al-mustaba adalah yang dikhususkan al-mustaba artinya yang dikhususkan yang diberikan kekhususan-kekhususan Allah SWT mengatakan wa jazabainahu wa hadainahum ila siratimmustaqim dan kami telah mengkhususkan mereka yaitu para nabi dan juga para rasul Wahdaiinahum dan kami memberikan hidayah kepada mereka kepada jalan yang lurus. Beliau saw adalah seorang nabi yang dikhususkan oleh Allah. Warisulu al-murtabah dan beliau adalah seorang rasul Allah azza wajall yang diridai. Di dalam ayat Allah swt mengatakan: Illa aniridha min rasul." Kecuali orang yang Allah ridhai dari kalangan para Rasul Menunjukkan bahasanya para Nabi dan Rasul Mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal Di sini boleh mengatakan Nabiuhul Mujtaba Warasuluhu Al-Murtadha Para ulama berbicara tentang masalah Nabi dan juga Rasul Ada di antara mereka yang mengatakan Nabi maknanya sama dengan Rasul Ada di antara mereka yang mengatakan Nabi maknanya sama dengan Rasul Dan ada di antara ulama yang mengatakan Berbeda antara Nabi dan juga Rasul Beda antara Nabi dan Rasul Berdasarkan beberapa dalil Dan ini adalah pendapat yang Lebih kuat dari dua pendapat bahwa di sana ada perbedaan antara nabi dan juga rasul. Di antara dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian, dihasankan oleh sebagian ketika Rasulullah SAW ditanya tentang jumlah para nabi dan jumlah para rasul. Beliau ditanya tentang jumlah para nabi. Dan beliau mengatakan bahwasanya jumlahnya adalah 124 ribu. Jumlahnya adalah 124 ribu. Kemudian beliau ditanya tentang jumlah para Rasul di antara mereka. Artinya di antara 124 ribu yang kedudukannya sebagai seorang Nabi, berapa jumlah Rasul di antara mereka? Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasul lebih khusus daripada Nabi. Kemudian beliau menyebutkan bahawa sebenarnya jumlah mereka adalah 300 sekian, jumlah para rasul adalah 300 sekian. Dan di dalam ayat Allah Swt mengatakan wa ma arsalna min kabilika, mir rasulin kuala nabiin, illa ida temannah al qashaytan bi urniyati. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan juga bukan seorang nabi. Dan tidaklah kami mengutus Sebelummu, yaitu sebelum Nabi Muhammad Seorang Rasul Dan juga bukan Nabi Illa kecuali apabila dia Yatamanna Kecuali apabila dia berkeinginan Maka syaitan akan Melemparkan sesuatu pada Keinginannya Membisiki pada keinginannya Di sini Allah SWT mengatakan Mir Rasulin Walanabiyin dari para Rasul dan juga para Nabi. Artinya Allah Swt membedakan antara Nabi dan juga Rasul, membedakan antara Nabi dan juga Rasul. Seandainya Nabi dan Rasul ini sama, tentunya tidak Allah sebutkan keduanya. Tapi Allah mengatakan bahwa Arsalin kamil Rasulin, wala Nabiin. Tidaklah kami mengutus sebelum seorang Rasul dan juga tidak seorang Nabi. Menunjukkan bahwasannya Nabi dan Rasul adalah Memiliki pengertian yang berbeda Dan para ulama berselisih tentang Perbedaan Nabi dan juga Rasul Apa perbedaannya Ada di antara mereka yang mengatakan Bahwasannya Nabi Ini diutus oleh Allah SWT Dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu Diwahyukan oleh Allah Tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada umat. Adapun Rasul maka dia diwahyukan oleh Allah Azza Wajalla dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada kepada umat. Dan ini yang tersebar dan inilah yang kita hafal dahulu pas kita masih sekolah bahwasanya Nabi itu diberikan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk Menyampaikan kepada orang lain Adapun Rasul Maka diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain Dan pendapat ini Meskipun banyak di Diajarkan kepada umat Islam Tetapi dia adalah pendapat yang lemah Dan pendapat yang kuat bahwasanya masing-masing dari Nabi dan juga Rasul Semuanya diperintahkan untuk menyampaikan Wahyu kepada orang lain Pendapat yang kuat Bahwasanya keduanya baik nabi dan rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dan menyampaikan berdakwah kepada orang lain. Di antara dalilnya adalah ayat yang tadi kita sebutkan, "Wa lam arsalna minkum bilka rasulin wal nabiyyin dan tidaklah kami mengutus sebelumnya seorang rasul dan juga bukan seorang nabi. Dan tidaklah kami mengutus musuh sebelumnya seorang rasul dan juga nabi." Allah mengatakan, wama arsalna mingkabilika min, min rasul dan wala nabi. Wama arsalna dan tidaklah kami mengutus. Menunjukkan bahasanya nabi dan rasul keduanya diutus oleh Allah azza Az. wajalla. Nabi dan rasul keduanya diutus sebagaimana rasul diutus kepada umat Nabi saw. Yang menunjukkan bahasanya nabi juga diperintahkan untuk berdakwah. Rasulullah saw mengatakan. عرضت علي الأمة، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلة، والنبي وعليه الصلاة والسلام أحادي. Beliau mengatakan, aku telah ditampakkan kepada aku umat-umat, dan ini terjadi pada ketika beliau dimirahkan oleh Allah Azza Wajalla. Dimirahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diantara yang beliau lihat adalah umat-umat. Kemudian aku melihat di sana ada seorang nabi bersamanya beberapa orang yaitu jumlah kurang dari sepuluh bersama pengikutnya yang kurang dari sepuluh dan aku melihat ada seorang nabi yang memiliki satu orang pengikut atau dua orang pengikut dan aku melihat seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali ini diantara yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya nabi mereka juga diperintahkan untuk berdakwah. Mereka juga diperintahkan untuk berdakwah. Buktinya mereka memiliki pengikut. Meskipun berbeda-beda, ada di antara mereka yang yang pengikutnya ya kurang dari 10, ada di antara mereka yang memiliki satu atau dua orang pengikut. Bahkan ada di antara mereka yang tidak memiliki apa? pengikut sama sekali. Karena memang hidayah Bukan di tangan para Nabi dan juga Rasul Tetapi hidayah di tangan Allah Azza Wajalla. Kewajiban para Nabi dan juga Rasul Dan juga da'i Dan judul dakwah adalah hanya sekedar menyampaikan Apa yang datang dari Allah dan juga Rasulnya Adapun hidayah dan membuka hati seseorang Berikan taufiq kepadanya Maka ini adalah Allah SWT yang melakukan Allah SWT mengatakan Inna ka la tahdi Man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, angka tetapi Allah SWT wa yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Baik. Wa Muhammadan 'abduhu al-Mustafa wa nabiyyuhul Mustaba wa rasuluhu al-Murtadha. Jadi nabi dan rasul berbeda dan Keduanya diperintahkan untuk Menyampaikan kepada orang lain Dan pendapat yang lebih kuat Tentang perbedaan antara Rasul dan juga Nabi Bahwa seorang Rasul Diutus oleh Allah SWT Dengan syariat yang baru Seorang Rasul Diutus oleh Allah dengan syariat yang Yang baru Dan diutus kepada kaum Yang menyelisih, menyelisih dia Di dalam Tauhid Diutus kepada sebuah kaum yang menyelisih dia di dalam Tauhid Ini adalah pengertian Rasul Adapun Nabi, maka dia diutus oleh Allah SWT Dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain Tetapi dia hanya mengikuti syariat Rasul sebelumnya Hanya mengikuti syariat Rasul sebelumnya Dan diutus kepada kaum yang menyetujui dia Atau sama dengan dia di dalam masalah Tauhid ini adalah perbedaan antara Rasul dan juga Nabi. Rasul membawa syariat yang baru, sedangkan Nabi apa? Tidak membawa syariat yang baru, tetapi dia mengikuti syariat sebelumnya. Karena itu, Rasul Nuh AS, beliau adalah Rasul yang pertama. Nuh AS adalah Rasul yang pertama. Tidak dikatakan bahwasannya Rasul pertama adalah Nabi Adam. Tapi Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh AS. Karena beliau membawa syariat yang baru. Dan di dalam sebuah hadis, yaitu di dalam hadis syafaatul uzma, manusia yang datang kepada Nabi Nuh saat itu, mereka mengatakan, engkau adalah Nuh, Rasul yang pertama. Bukan Nabi Adam, Rasul yang pertama, tetapi Nabi Nuh AS beliau lah Rasul yang pertama. Dan para Nabi, mereka hanya mengikuti syariat sebelumnya. Dinamakan Nabi karena dia mengikuti syariat sebelumnya, seperti nabi-nabi Bani Israel. Ketika Allah Swt mengatakan, Inna anzalna nazalat Taurotah, fiha Hudan waloorun, yahkumu biha Nabiun al aslamu, lilladina hadu. Sebenarnya kami menurunkan Taurat, menurunkan Taurat dan di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Di mana para nabi mereka yahkumu biha. Di mana para nabi setelahnya mereka berhukum dengan Taurat tersebut berhukum dengan Taurat tersebut untuk orang-orang bani Israel. Hanya para nabi dan rasul. Para nabi setelah nabi Musa alaihissalam mereka berhukum dengan Taurat. Ya untuk, ya menghukum atau memberi eh, menghukum kepada bani Israel. Memberikan ajaran dan juga hukum-hukum kepada bani Israel. Mereka hanya mengambil dari Taurat. Ini adalah perbedaan antara nabi dan juga rasul dan ini adalah pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran Allah Taala Alam. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wah Innu Khatamul Ambia dan sesungguhnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diantara keyakinan kita bahawa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Khatamul Ambia beliau adalah penutup para nabi beliau adalah penutup para Nabi dan ini adalah keyakinan kita dan juga akidah kita berdasarkan Al-Quran hadis Nabi SAW yang banyak demikian pula kesepakatan kaum Muslimin. Adapun dari Al-Quran maka Allah Swt berfirman: Ma'kan Muhammadun Aba ahadin berrizalikum, Walakin Rasulullah Allah wa qatman Nabiyyin. Ma'kan Muhammadun Aba ahadin berrizalikum. Walakin Rasulullah Wa khataman Nabi Tidaklah Muhammad Bapak salah seorang di antara kalian Akan tetapi Dia adalah Rasulullah Dan dia adalah penutup para Nabi Dia adalah Rasulullah Dan dia adalah penutup para Nabi Ini adalah dalil dari Al-Quran Menunjukkan bahasanya Beliau SAW Adalah penutup para Nabi Dan tidak ada Nabi Setelah beliau SAW Adapun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan tentang permisalan beliau dan juga para nabi yang lain. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna mathali وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدُورُونَ بِهِ وَيُعْجَبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ فَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ بَلَى صَلَّى اللَّهُ Sesungguhnya permisalanku dengan para nabi sebelumku Seperti seorang laki-laki yang membuat atau membangun sebuah rumah Kemudian dia memperbaiki rumah tersebut Dan memperindah rumah tersebut Kecuali ada satu batu bata yang belum dipasang di pojokan Permisalan beliau dengan nabi-nabi sebelumnya Itu seperti seseorang yang sedang membangun rumah dan sudah dilengkapi semuanya kecuali ada satu batu bata yang belum dipasang di pojokan kemudian manusia mengelilingi rumah tersebut dan terheran-heran dan terkagum-kagum dengan rumah tersebut kemudian mereka mengatakan laulatil khalabina rumah ini bagus tapi sayang di sana ada satu batu bata yang belum dipasang rumah ini bagus tapi sayang masih ada satu batu bata yang belum dipasang, kemudian beliau mengatakan, Wa ana til kalabina. Maka aku adalah batu bata tersebut. Wa ana kholtamun nabiin dan aku adalah nabi yang paling akhir. Dan aku adalah nabi yang paling akhir. Ini adalah ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan permisalan kepada kita supaya kita bisa memahami. Bahasanya beliau adalah nabi yang terakhir. Dan tidak ada Nabi setelah beliau s.a.w. Kemudian beliau mengatakan di dalam hadis yang lain. Tentang nama-nama beliau s.a.w. Beliau mengatakan. Sesungguhnya aku memiliki nama-nama. Ana Ahmad. Wa Ana Muhammadun, Wa Ana Al-Mahib. Al-Ladhi yamkullahu bihi -bi al-kufra. Wan alpaşir yang yuḥşar al-nās ala qadamīyah, wan ala qadamīhi, wan alʿāqibu lais lais ba'dahu nabiyyil. Beliau mengatakan, Sallallahu sallam, aku memiliki nama-nama. Aku adalah Ahmad. Dan ini menunjukkan bahawa nama beliau bukan hanya satu. Beliau memiliki nama-nama yang lain. Beliau mengatakan, Ana Ahmad. Aku adalah Ahmad. وَأَنَا Muhammad Dan aku adalah Muhammad Dan aku adalah Al-Mahi Di antara nama beliau adalah Al-Mahi Yang artinya adalah Allah SWT menghapus dengan sebab beliau kekufuran Al-Mahi Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah Yang menghapus Artinya adalah yang menghapus Kenapa beliau memiliki nama tersebut? Karena Allah SWT Menjadikan beliau sebagai sebab Terhapusnya kekufuran Jadikan beliau sebagai sebab hilangnya dan terhapusnya kekufuran. Wa an hashir dan aku adalah hashir di antara nama beliau adalah al hashir yang artinya adalah yang mengumpulkan. Alladi yashur nasa ala pada Kenapa dinamakan hashir? Karena beliau saw mengumpulkan manusia di bawah kaki beliau. Artinya di belakang beliau. Mengumpulkan manusia di belakang beliau yaitu di hari kiamat maka beliau sallallahu alaihi wasallam yang ketika manusia keliling mencari siapa yang memberikan syafaat maka mereka mendatangi nabi nuh kemudian nabi nuh menolak dan mereka mendatangi nabi sebelumnya nabi adam kemudian nabi nuh kemudian nabi ibrahim kemudian nabi musa kemudian nabi aisa dan terakhir adalah kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Kisah yang panjang. Kemudian, Dan di antara nama beliau adalah Al-Aqib. Yang artinya, Tidak ada setelah beliau Nabi. Karena Al-Aqib artinya adalah yang terakhir. Al-Aqib artinya adalah yang terakhir. Kenapa dinamakan Al-Aqib? Karena tidak ada Nabi setelah beliau SAW. Dan di dalam hadis yang lain, Beliau... Mengabarkan bahasanya sepeninggal beliau akan ada orang-orang pendusta yang mereka mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan: Wa inna husayyaku fi ummati kazzabun thalathun kullum yazeumuh anhu nabiyyun wa ana qatamun nabiyyina la nabiyya badii dan sesungguhnya akan ada di dalam umatku kazzabun orang-orang yang berdusta yang jumlahnya adalah 30 masing-masing dari mereka mengaku sebagai seorang nabi padahal aku adalah penutup para nabi tidak ada nabi setelahku. Dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati setiap orang yang datang setelah beliau dan berani mengaku menjadi nabi bahwa orang tersebut adalah seorang kedzdzab. Orang tersebut adalah seorang pendusta. Apabila ada orang yang mengaku menjadi nabi, setelah Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah seorang pendusta. Termasuk di antaranya Musailamah, Al-Qadham dan juga Al-Aswad, Al-Ansi, dan juga setiap orang yang mengaku menjadi nabi sampai zaman sekarang, maka mereka adalah pendusta. Dan semakin jauh sebuah daerah dari ilmu agama, biasanya semakin banyak di situ orang-orang yang mengaku menjadi Nabi dan juga Rasul Semakin jauh sebuah daerah dari ilmu agama Maka semakin banyak orang-orang yang mengaku menjadi Nabi di daerah tersebut Baik, ini adalah beberapa dalil Yang menunjukkan tentang Akidah umat Islam Yang tidak bisa dirubah Dan tidak bisa ditentang bahwasanya Nabi Muhammad SAW Adalah penutup para Nabi Dan ini adalah perkara yang Mujma' kesepakatan kaum muslimin dan bahkan ini perkara yang doruriat, sebuah perkara yang doruriat. Artinya setiap Muslim dia pasti yakin dan mengetahui bahwasanya nabi-nya yaitu Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Anak kecilnya ketika ditanya yang laki-laki, yang perempuan, yang desa, yang di desa maupun di kota, semuanya mereka tahu bahawa nabi mereka adalah nabi yang terakhir. Sehingga disifati oleh para ulama dengan ini adalah termasuk perkara yang Doruri Artinya pasti diketahui oleh setiap Muslim nah, Kemudian setelahnya beliau mengatakan Wa imamul atyia Dan kita meyakini bahasanya Nabi Alaihi Wasallam Adalah imam orang-orang yang bertakwa Wa sayyidul mursalin Dan beliau adalah Pemukanya para rasul Beliau adalah imam orang yang bertakwa Di antara sekian banyak orang yang bertakwa Maka beliau adalah imamnya Beliau adalah pemukanya yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang paling afdal dan manusia yang paling afdal. Bukan hanya di antara manusia, bahkan di antara para nabi dan juga rasul, beliau adalah seorang sayyid, beliau adalah seorang pemuka. dalam sebuah hadis beliau SAW alaihi wasallam ana sayyid waladi adam wa Sesungguhnya aku adalah pemukanya anak-anak Adam, keturunan Nabi Adam wala fakhr dan ini bukan sifat membanggakan diri atau sifat memamerkan. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa sebenarnya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid wala di Adam. Beliau adalah pemukanya anak-anak Adam, seluruh manusia pemukanya dan yang paling afdal di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi rabbil alamin dan beliau sallallahu adalah kekasih dari Allah Azza wajalla Rabbul alamin. Beliau adalah kekasih dari Allah Azza wajalla Rabbul alamin. Dan ucapan habib yang lebih afdal, yang lebih utama diganti dengan khalil. Diganti dengan khalil. Karena di dalam bahasa Arab beda antara khalil dengan habib. Khalil ini adalah derajat yang paling tinggi di dalam kecintaan. Khalil, ini adalah derajat yang paling tinggi di dalam Mahabbah Dan Rasulullah SAW Bukan hanya sekedar Habibullah Tetapi beliau adalah Khalilullah Beliau adalah Khalilullah Dan kerana itu dalam sebuah hadis Beliau SAW mengatakan Inna Allah Qadittaqadani Khalilan Kamattaqadha Ibrahim Khalilan Sesungguhnya Allah Telah menjadikan aku sebagai Khalil Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil Yang artinya adalah kekasih Allah Di antara sekian banyak manusia Yang mencapai derajat Khalil Dan menjadi kekasih Allah SWT Hanya ada dua Yang pertama adalah Nabi Ibrahim Alayhi salam Dan yang kedua adalah Rasulullah SAW Jadi penggunaan kata Khalil Ini lebih tepat karena derajat Khalil Ini lebih tinggi daripada Derajat Habib Wakuludawan lubu watiqadahu fagoy fagoyun wahawa dan seluruh pengakuan menjadi nabi setelah nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah fagoyun wahawa jadi maksud dengan fagoyun adalah berilmu tetapi tidak mengamalkan apabila ada seorang yang mengaku menjadi nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ada kemungkinan dia tahu tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Atau hawa yang dia lakukan ini adalah hawa nafsu. Yang dia lakukan ini adalah hawa nafsu berdasarkan kebodohan. Kemudian, wuwal mabauzu ila 'amatil khalqi 'amatil jinni wa kafatil wara bil haki wal huda wabil nuri wal diya. Nadiantar keyakinan kita bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh jin dan seluruh manusia. Diutus kepada seluruh jin dan kepada seluruh manusia Bil-haqqi wal-huda dengan kebenaran dan juga petunjuk Wa bin-nuri wa-diyak dan juga dengan cahaya dan juga sinar Di antara keyakinan ahlu sunnah, wal-jamaah dan seluruh kaum muslimin Bahasanya Rasulullah SAW diutus untuk seluruh jin dan juga seluruh manusia Yaitu untuk ustaqolain untuk jin dan juga untuk seluruh manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Di mana nabi-nabi sebelumnya diutus untuk kaumnya saja, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka diutus untuk seluruh manusia. Ada di antara dalil, rasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dan juga jin adalah firman Allah azza wajalla Ya ayuhannas inni rasulullahi ilaikum jami'an Ya ayuhannas inni rasulullahi ilaikum jami'an Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Putusan Allah kepada kalian semuanya Putusan Allah kepada kalian semuanya Beliau Allah SWT mengatakan jami'an semuanya Menunjukkan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia dan bukan hanya untuk orang Arab saja atau untuk sebagian kaum bukan sebagian yang lain dan Allah Swt mengatakan wa arsalna kalin nasi rasulan wa arsalna kalin nasi rasulan dan kami telah mengutus engkau kepada manusia kami telah mengutus engkau kepada manusia itu seluruh manusia itu kepada seluruh manusia dan ini menunjukkan Bahasanya beliau, sawallallahu alaihi wasallam, diutus kepada seluruh manusia, dan Allah mengatakan: Taba rokaladi nazzal al ala abdihi liyakuna lil alaminah nadira. Maha berkah Allah SWT yang telah menurunkan al alqur'an kepada hambanya supaya dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Liyakuna lil alaminah nadzira supaya beliau menjadi pemberi peringatan yaitu menjadi nadzir lil alamin bagi seluruh alam menunjukkan ayat-ayat ini Bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia adapun dari hadis maka beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan fuddiltu alal ummiya bisittin aku diberikan keistimewaan oleh Allah SWT wa di antara para nabi dengan 6 perkara Kemudian beliau menyebutkan enam perkara tersebut diantaranya wa urusil ilal kulli kafatan dan aku diutus kepada seluruh manusia dan aku diutus kepada seluruh manusia menunjukkan bahwasanya beliau diistimewakan oleh Allah yaitu diutus kepada seluruh manusia dan ini yang membedakan antara beliau dengan nabi-nabi sebelumnya enam. Adapun dalil, bahasanya beliau, saw juga diutus kepada jin. Beliau bukan hanya diutus kepada manusia, tetapi juga diutus kepada jin. Adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al Quran, wa idk sorofna ilaika nafaran min al jinni yastamiun Al Quran. Fala ma hazruhu qaulu ansitu fala ma qudiyah ila kaumih mundirin. Allah SWT mengatakan Dan ketika kami Memalingkan kepadamu beberapa jin Kemudian mereka mendengarkan Al-Quran Kemudian mereka yaitu Rafna ilai k min al jin yestamion Qur'an. Dan ketika kami memalingkan kepadamu beberapa orang jin. Beberapa jin dipalingkan oleh Allah swt kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka yestamion Qur'an. Mereka mendengarkan al Qur'an yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala ma hadzruhu qanu Ketika mereka menghadiri bacaan Rasulullah SAW, maka mereka berkata kepada yang lain, Angsi itu, ndaklah kalian diam. Falamma kuniya, ketika beliau SAW sudah selesai membaca Al-Quran tersebut, Wallau ila qawmihim mundirin, mereka berpaling dan menuju kepada kaumnya dalam keadaan mundirin, dalam keadaan memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu kaum jin. Kata, "Ya kaumana, inna sami'na kitabun anjala bimba di Musa." Kemudian mereka datang kepada kaumnya, itu kalangan jin, dan mengatakan kepada mereka, ya, "Ya kaumku, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yaitu Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam yaitu setelah kitab Taurat." Dan ini menunjukkan bahasanya mereka yaitu jin juga diharuskan untuk beriman kepada Rasulullah SAW dan bahasanya Rasulullah SAW diutus untuk jin maupun manusia. Dan di dalam ayat yang lain yaitu di dalam surat Jin Allah mengatakan: "Kuluhiyah ilayya an-nahustam nafarun min jinni fakalu inna sami'na Quran dan Katakanlah Muhammad telah diwahyukan kepadaku, bahwasannya sebagian jin telah mendengarkan, yaitu mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, maka mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan quran yang penuh dengan keajaiban. Kami telah mendengarkan Al-Quran yang penuh dengan keajaiban. Dan di dalam ayat yang lain, Allah SWT mengatakan, Ya ma'asyaral jinni, Ya marsalul jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum Wahai kaum jin dan juga manusia wahai seluruh jin dan juga manusia bukankah telah datang kepada kalian rusulun minkum Yaquluna alaikum ayati bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang mereka membacakan kepada kalian ayat-ayatku Allah mengatakan ya marsalul jinni wal insi wahai seluruh jin dan juga manusia menunjukkan bahwasanya yang diperintahkan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya manusia tetapi jin sebagaimana uh, manusia diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula jin mereka juga diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan demikian kita sudah uh, menyelesaikan Paragraf yang ingin kita baca pada kesempatan kali ini Dan insya Allah kita lanjutkan Pembacaan kitab ini Dan penjelasannya besok di waktu yang sama Di tempat yang sama Mungkin ada pertanyaan Satu saja mungkin dari e, jamaah sekalian Baik yang berkaitan dengan materi Ataupun di luar materi Bisa disampaikan dengan disana Ya Disana ada hadis yang kurang lebih maknanya Kalau bukan karena engkau Maka tidak akan tercipta dunia kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, maka tidak akan tercipta dunia. Hadis ini adalah hadis yang mauluk. Hadis ini adalah hadis yang palsu, sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Allah Ta'ala A'nam. Apakah benar bahasanya Nabi Adam dan juga, dan juga istrinya Hawa bertemu di Jabal Arafah? Tidak ada dalil bahasanya mereka berdua, yaitu Nabi Adam dan juga istrinya bertemu di sana. Dan masalah akidah, masalah keyakinan ini harus kembali kepada dalil yang sahih. Kalau tidak ada dalil kita diam. Ya tidak meyakini hal tersebut, tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Nah, ya, apakah maulid nabi saw. perayaan maulid nabi adalah termasuk berlebihan. Kita katakan mencintai nabi saw adalah dengan mengikuti sunnah beliau. Mencintai nabi saw adalah dengan Mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, dan bukan dengan membuat perayaan-perayaan baru seperti perayaan Maulid ataupun perayaan yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukti kesintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuktikan dengan kesungguhan kita di dalam menghidupkan sunnah beliau dan juga mengikuti sunnah beliau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akidah, di dalam masalah muamalah. Semakin kita cinta kepada beliau, maka akan kelihatan pada akhlak kita dan juga ibadah kita sehari-hari. Allah Ta'ala, a'lam, wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.